E leo tunajifunza somo Nenye kitu wakinacho Wazungu na akilizao Wa Afrika na mungu wao Wazungu na akilizao Wa Afrika na mungu wao Hemtu anze kwa maandigo tufungue mlango wa 20 Wakitapucha Zaburi Soma mstari wa zaburi 20, 7 Zaburi 27 Bina sema Hawa wanataja magari na hawa farasi Balisisi tunaritaja tunalitaja jina la bwana Mungu wetu eh nimewiwa au nimesukumwa kufundisha somo hili kwa sababu kadhaa kadhaa by the way tunaimiwa kwa sababu sio kwa nguvu zetu au kama tunamhubiri frani au tunambagua frani by the way ili somo sio somo la ubaguzi na tutakuja kuona kwamba hawa wanaoitwa wazungu na akili zao na wa Afrika wamo <laughs> na akili zao wengi tu. Eh watu ungeza kulibadilisha kusema watu wa mjini na akili zao na utajiri wao na watu wa vijijini na mungu wao katika mwingi. Lakini tulipebe hivyo hivyo na akili zao wa Afrika na mungu wao. Nimewiwa nime sukuma kusoma kufundishwa somo hiri eh kwa nguvu ya Mungu by the way. Lakini kuna vitu vina viashiria vina ku vinakutuma vinakusukuma vina eh kumekuwekwa na picha za watoto waki Afrika Zidi ya picha za wao kwenye mitandao picha za watoto waki Zungu watoto waki China wa Kichina sina maana vitu feki. Ah watoto ambao wameona Wachina. Mwenyezozo watoto wa Kichina kama ni mtoto lakini amaye ana tabia za Kichina feki. Ah Watoto wenye wenye damu ya Wachina Wawachina. watoto wa China. Watoto wa Japani, watoto wa watu wote wenyewe kuamini akili zao. Wakiwa wanaonyesha wale wana watoto wako kwenye Karakana wanafanya uh, Vitu ya teknolojia, wanaunganisha uh, umeme kwenye magari, wanaunganisha labda uh, electronics kwenye labda kwenye chaketi mbalimbali labda vikumalibali vya kitaalimu taa za teknolojia alafu pembeni na wale walioonyesha zile picha sio watu wengine leo Afrika wenyewe jaribu kidogo kujifanya wazungu na hapo sawa pembeni wanakoonyesha watoto wa Kiafrika wameshika Biblia Bana sasa mnaona mnaona hao alivowapuuzi hao wana akili na ni mara 100 nishike Biblia Kama ikinilazimu kutokushika eh, Electronics Au meme au gani? Kama ngekua ni kuchagua kimoja wapo Ngechagua hii Biblia Amen. Amen. Ha, Pita zano hiyo ni nyingi Na zina wafanya wa Afrika Wajisikie uduni uduni frani Wajisikie wakumbavu pumbavu frani na wajinge wajinge frani eh, Lakini Sivo iliva Mwembe Yesu alimwambia bado niko na nyenga msingo wa wasomo nitakuja kwenye maandiko mengi. Yesu na haya maandiko. Yesu alimwambia alimwambia Martha. Martha Martha Yesu Yesu ametembelea kwa madada Akazema, hivi kwa nini usimambia huyu maria mdogo wangu Akaja kunisaidia mimi na hangaika, niko, njafanga. Ma, maria ya likuwa kwa yesu, anasikiliza neno. Yesu akamambia, matha, matha. Unasumbuka kwa utumishi mwingi. Teknolojia nyingi, unakimbia nazo, unaenda kwenye mwezi, unakaya. Nini, lakini umesawo kilicho kikubwa, nacho ni msingi Mungu wa. Akazema, matha, matha. Maria amekuchagua amekuzidi kuchagua fungu lililo bora. Huyu ambaye hakuwa na fanya chochote, anaonekana ni mzembe, anaonekana hajui. Anachojua ni ka Biblia Biblia, yuko minguni kwa Yesu ndo Maria ndo mtoto wa Kiafrika huyo amechagua fungu lililo bora. Baadaye nitakwambia pia kusema. Hatukuitwa hadi kusudi labda tusome Biblia peke yake au ah tusome tafuteni kwanza. ufame wa mbinguni ndio hiyo neno na Mungu ndio hizo biblia na haya mengine yanakuja kama nyongeza twende huko tufanya nyongeza lakini iki kuchagua kimoja tutagwe hiyo biblia eh hey, utasikia kitu ni ni nisukuma ni, ni kingine eh hey, utasikia Afrika kumezidi kum, kum, kum makanisa kama Uingi wa makanisa riyo kwa Afrika kama ngekua nivo viwana vya Sijivya vya nuklea, siivya magari, si vitugani Tu ngekua mbani e, Kwa hiyo wanachotaka Tusiwe na makanisa tuwe na viwana vya nuklea na viwana vya magari Ni e, ujinga Nani kwa pangunja ni Hem katika hicho kinachotua ujinga wetu Na mungu wetu na uu na ito wetu tuo hawa mbao ambao wanapambana tungeanza kusema wazungu na sayari zao wa Afrika na ka dunia kao wabaki hapo Mungu aliyemuumba wanadamu akamweka kwenye uso wa dunia alikuwa na makusudi na kubwa na kusuni makubwa eh kuna kejadiani nyingine unasikia Afrika wanajifanya kushika nini kuliko wale waliowafundisha hiyo dini Na mimi hakuna aliyepaa eh, mzungu mwenyewe Mungu nena katafuta kwenye Biblia kama utasikia neno la Lakini kuna Ethiopia Na Ethiopia sio kusema kama do hii mipaka ilikuwa naenda mpaka uko kusini hata mpaka Tanzania Kuna Libya Kuna Misri Eh huwezuka sikia kuna England America Canada Japan na opuzi mingine Pana Kama ingekuwa dini ni Mungu aliwapa hao stungesikia na majina yao wako huko na wenyewe waliletewa ni neema walipata. Unajua mimi tunapata hili neno la Mungu sio kwa kustahili kwetu ni neema ya Mungu. Na tukicheza na ile ile neema Mungu anaiondosha na ipeleka ambapo anaitaka. Anasema mtakapu watakapu wafukuza katika mji huu mbireni katika mji mwingine mkienda katika nyumba mkapeleka njiri kama kuna mana amani mwingine humo mkaye humo mbrevi ya humo kama hakuna kumuteni, mavumbia mikuienu na ondokeni mwende katika nyumba nyingine njiri ndivu eriki na Afrika hii nao imeoza hi kwa dini imeamimi hata kama kuna dini za uongo Na uongo ili ushuu uweze kupata kitu cha uongo si lazima na ukweli Eh, huwezi kawa na uongo pasipo na ukweli Na huwezi kawa na nuru pasipo na giza na giza pasipo na nuru Eh. Nilielewa maana. Kwa hiyo ule unyonge unyonge, ule uduni uduni, Afrika ameachwa. E, leo yuko ndani katika vijewe vya wasomi, vijewe vya wasomi kwenye mitandao ya WhatsApp, sikii? ao angáy na mingine mingine mingi insta na wapi. na na bados, na vingi com mingi mingi mingi mingi, na chuquua na jardim da outra na conheço na chuquua na gente, na na dini, Mungu mãe a Wenzetu. quando tu, quando quando chamava que na mamãe na, na, quando kusema. Ili somo mta kilisikia na kasa, ni mwa Afrika wanatitahidi kuobagua wa zungu, wapakua wa zungu hawapo kari. Hapana, mtio yote hili, anaweza kawa ni mzungu, anaishika neno la mungu, ataingia kwenye kwenye kundi la huyu ambaye na mungu wake. Na mwa Afrika mbae hamejifanya no mwenye kwa budu wa kilizake. Kuzi ya budu, hakawa yuko upande wa kwa hivyo, yota naata eh, na na mwenye, Eh, Yeyote anaye mgeukia kristo Hajarishi muunani Yeyote atakai, mge, atakai mgeukia Biblia na neno la mungu Hata hesabika kwamba Ni mtu yuko pande wa mungu Hajarishi rangi yake Yangozi yake Kama ni mzungu, kama ni mwafrika Kama ni mwanjano ni wabluwa Rangi yote ili Lakini kwa sehemu kuba Wanao Jiyote Tanabaisha kwa akili zao Sio kwa mamba ya mungu ni hawa netu wa chumi Na langi mingine za na mle Nene msikari nene mm. nee. wa, tu, Tunaona katika kitabu cha azaburi mlangu wa shirini Kuna makundi mawini Dawri anasema katika ro Anasema hawa wawo wakubizi wanaongenia magari yao Na teknolojia zao Nama, na, na na farasi zao ndio okovu wao ndio ulinzi wao matumai ndio matumaini matuma, makimbilio yao ila sisi kama ni biblia tutaishika hiyo biblia acho watujulikane kwamba tunashika biblia leo ukiangalia katika jiografia ya dunia kama kuna eh, katika bara watu angalau bado wanaendaaenda kanisani ni kwenye bara hili jeusi Dara la Afrika. Huyo inasikia nchiyo miaka mine iliyopita pita nikuwa nafati Taifa mbalo likuwa, lilipo inuka, taifa Uingereza likuwa ni taifa lenyenguku, kwa wakati ufrani. Kama hivyo ufaransa na ujerumani. Kwa wakati walipokuwa bado badu mungu nya kati ufrani. Waliku, leo hii, makanisa mengi Uingereza Yeryo jenguwa kwenye kari ni za kumina saba, kumina nane, walipo mungu. Saizi ya megeuka, magofu, ya museum, ya nyumba za makumbusho, yamekuwa mekua maposta-posta, ya kumbi za starehe, kasino, mungu hana thamani, tena, Biblia zimewekwa kwenye vitavu ya makumbusho ya kihistoria, watu wanaabudu teknolojia, robotics, artificial intelligence, mitu Akili mneba, akili bandia Niyo mngu wawo Hawo ni wetombao mngu wawo ni akili zao Hata kama tuwakua na hizo akili Watoto mrao nisikia Nini mkasome ujuzi huu mka upate vizuri Lakini ujuzi usikai mbele ya mngu wako Kabisa Nini kafisome hivyo vyoti Ini mrati chuu visipotoshe, visi vikataka visi ku, ku, kuwaminisha kwamba ndivyo muhimu kuliko, kuliko hiyapu, Biblia yako. E, emi tushome, kitabu cha Isaya 30 na moja 30 na moja, moja, na mbili. Isaiah 31. Kama nilikuwa kwenye Zaburi hauko sana na Isaiah. Tuende kuliah kwako tutafika kwenye vitabu kadhaa tokyo ni Isaiah. Isaiah kwa Mungu. hana amani nao, hana Wale wawa walitemkao kwenda Misri wapate msaada na kutegemea farasi watumainio magari kwa kuwa ni mengi na wapanda farasi kwa kuwa ni hodari sana lakini hawamwangalia mtakatifu wa Israeli wala haumtafuti Bwana. Sadaka zao na tosha. Haya maana busy wanatafuta uh, teknolojia zao ujuzi wao famu wao wala tumainia mataifa yenye leo hii kimuizira Mizraeli wa hapo mashariki ya kati mizizi yake mkuu matumaini yake ni nani simu marekani sio muungu eh anasema ninyi mnatumainia Misri taifa la la ki-sheitani ndani mu lakini mmemmsahau mumba wenu Bibria nu si chochote tena niwa kusikia msumemu you want to, baada maana mimi zaidi mapitio, leo kila kwa na na na na na na nne mpaka 1011 haijawahi kubadilishwa baa la kinachobadika tu ni kukichapa upya kwa sababu kuna karatasi zinazeeka yume ni ule ule na ni tafsiri kutoka kwenye lugha ya awali ya kigiriki ambayo imeshakufa sasa kigiriki afikisata kigiriki hata kicho kwa inaongelewa eh kigiriki dogo na sio sio kitaletwa kwa wingine Mungu kuhamisha kuhamisha ujumbe kutoka kwenye lugha inayokufa na kuipa kwenye lugha mpya ambayo inaweza kasikika hakuna jinsi ambavyo mungu anaweza asiweke lugha na e, neno lake katika lugha zilizohai leo kama Kiswahili Kiji kige, Kingereza na lugha za mbalimbali za makabila na huyu utafuta eh, bebre hata ya kiyenyeji tu kwenye lugha yote unaipata yaani uzuri wasije wakapata udhuru wa e mimim para aniqualar se juí tu na neno mungu Kuikanyaga biblia, kuipiga teke, kuitharau, au kufanya, au vile vile kukaa kimia, usiguse, uisemi vibaya, usemi zirakini, umeweka pembeni, Ina, inakula vumi. Munga nasema ole weni. Turukwa kwenye isaya, turudi kushoto, una mithali, mithali, ni, ni ushauli mzuli, mithali mlango wa tatu Mithari, tatu, tano, mpaka sita, nasema hivi. Mithari, tatu, tano, mpaka sita. Kama kuna msutari, ukondoka nao, naomba, onoke nao msutari. Msutari, maharu, sara, mina, kumbuka ni ushika. Zawani, paka aleko. Nasema, msutari, mithari, tatu, tano, naseta, nasema, ntumaini bada kwa mwre wako. Wala usizitegemee akilizako mwenyewe. Unajuawezo kasema nini? Usitegemee teknolojia yako. Eo hiwa zungu, wanategemea mungu, wanategemea teknolojia yao. akili nurudia na akili zao na neno la Mungu alichoshauri hivyo anasema wala usizitegemee akili zao zako mwenyewe leo hii wasomi twaende na hawa wa Tanzania wanatumia siasi zao na na PhD zao na degree zao siida ina gani ni muhimu kuliko Mungu wao akili sio Mungu alichotujia eh Usijitegemea akili zako mwenyewe katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyoosha mapito yako. Mm -hmm. Naweza nikasahau mimi nishenie kitu kabla siyasahau. Naweza Unaona hatiko kwenye kumukumu kum, zisitu. Dunia hii mbele ya dunia hii huko mbele kujako kuna vitu vitatu vikubwa vinakuja vitatu. Kuna njaa, vita na magonjwa makubwa kuliko haya mnayosekia naongelewa sasa hivi, ni kubwa. Lakini ya nakunye magonjo makali Kuriko hakina corona Njaa vita na magonjo Amani ya yetu Sio kwa sababu tunawataramu Wakutengeneza barakoa Barakoa haita kusaidia Amani yetu Sio kwa sababu tunamitamwa ya kutungua eh, Rocket Amani yetu Kama ni bara la Afrika biri bara Jeusi Watu wake wanarangi moja Hawafare na wengine ote Na amini Wakendelea kusimama na mungu wao Katika uzaifu udhaifu huo Walio nao Ndiyo, ndiyo salama yetu Ndiyo Hivo vitu vitatu vita inua dunia Kabisa mizizi ya Vita, mja na magonju Unasema viva nikuwa Viva kwenye Biblia sehemu zote Hata yushinane mako kumina tatu muka shina moja matayo sab mato kumina matao kumi muka kumi kumina sab yote watu kwa pili nangua kwanza pili zote nasi mningi mningi hasamu nangua nasi nyingine, mningi ngo watu sone kwa kwanza nangu watano eh vina kujia na na na kwenye Hakuna vita vinavyokuja wakati unasikia kiwango cha yoko kunyusu wa duni. Ni nani enza kwenye mbe kwa mba. Hii dunia tabaki salama kwa kiwango cha ushoga kwa kinachoe ene ya duniali. Kama moto wa kiangazi. tegemee dunia yenye ye mahali salama. Ni wanasema ya? E dunia mahali salama pakuishe. Hawa wana kwa mba dunia yenye mahali salama pakuishe. Pakuishe. Ndiyo wanau tegemee za... vile puzi ambavyo naweza kuzunguka kipenyo cha dunia. Mzungo wa dunia sio wa dunia. Circumference of the earth. Hm? Joka dasoma, ule mstari nimesema kama unaweza kuona mtumaini bwana kwa akili zako zote wala usitegemee kwa moyo wako otu, wala usitegemee atizako zote zo, katika njia zako zote umkiri yeye naye atayanyoosha mapito yako watoto watotoa atakunyonosha njia zako na afya zako na maisha yako leo hii watu walio wengi wana afya zao wanaziangalia mikononi mwa wao mikononi mwa mi kono ni mabima mabima mi na bima lakini mi mrefu mimi afya na Kristo hivyo ni nyongeza lakini watu Kristo lakini ah eh mikononi mama australia kila australia na ina hospitali ya afya kila mkoa una hospitali ya afya kiko si super specialized makubwa makubwa kama wa watara lakini neno la Mungu hii iwe juu ya kila kitu Nakatika miyo yetu ikiri hilo. Yenemiya tisa anasema. Heo kuna chenga. Mana tunatoka hukuna enda wakini umu. <coughs> Yenemiya tisa. <coughs> Ishirina na seba. Yenemiya tifasa ishina. Sema wana asema hivi. Mwenye hekima asijisifu. Kwa sababu ya Kwa sababu ya hekima yake. Wala mwenye nguva si jisifu kwa sababu ya nguvu zaki Wala trajira si jisifu kwa sababu ya utajiri waki Bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii Ya kwamba ananifahamu mimi Kwa lugha nyingine anabiblia Unazo kakasema ama maneno Mwenye kujisifu wa si jisifu kwa sababu Hamisha ha, ha, nunuwa kiwanja mas Mwenye kujisifu wa si jisifu kwa sababu uh, Yuka nasomea degree ya robotics Mwenye kujisifu kwa sababu, eh, anaishi, siju kwenye imidi ya kitajiri, siju, haji eh, sifu kwa sababu, ana biblia, ana isoma, na anamutumailia munu. Eh, asema, nakunijua, ya kuwa mimi ni buwana, nitendaye mema, na hukumu na haki katika hindi maana, mimi napendezo na mambo hayo, asema buwana. Unajua, jifunze kumpendeza mungu wa. Mungu anasema, kila chono pengeza, nini, nipare watu wanapu nitumailia munu. Nee. Korinto wa kwanza same kama kadhaa. kwenye agano jipi? Korinto kwanza mlango wa 8. Korinto wa kwanza mlango wa nani anasema hivi. Korinto wa kwanza nimefika wa kwanza tu wa kwanza nani? moja anasema hivi. Lakwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu Tuwajua ya kwamba sisi sote tuna ujuzi. Na mba usitise tuyo semi ya pili ya msara wa kwaza. Kwamba sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi ndo nini? Ndo ilimu? Ndo haya ambayo watu wanajisifia? Hmm. Ujuzi huleta majivuno. Na za kakubalia na mimi kusu uu uh, msara inoso. Yeah. Watu wenye ujuzi wawa na majivuno haana majivuno. Wana. Makubwa. Ujuzi huleta majivuno. bali upendo kujenga upendo noreni no hii biblia mumune upendo he na na upendo na nenola kemiro ni ni ni ni ohalisia ni definition uwezo katika kutisha biblia na mungu na upendo na ujuzi nikito kwenye hii ujuzi ujivuna leo hii I don't care if you go down on the mzungu ya yote yule, mime kutana na wengi. Wana taswila kana kwamba watu wa Afrika wanaishi moshimoni. Wanaishi moshimoni. Wana, yani kama vile hawaishi, kama hakuna hata hewa labda flani, Kama kama. Najivuno. anasema katika kwa kunipa kwawanza kushoto kidogo mlango wa wa tatu wa 20 anasema maana wa korinto kwanza 3:19 maana ya dunia hii ni mbele za Mungu Kwa maana imeandikwa yeye ndiye awanaasave wenye hikima katika hila yao na tena Bwana anayafahama wazo ya wenye hikima ya kwamba ni ubatili. Wakati mwingine neno hikima linamaanisha inaweza kumaanisha ujuzi, akili hizo, elimu. Ni kitu kimoja hapo. Anasema Mungu anapoangalia hikima ya wanadamu, ujuzi wa wanadamu na mara njigu kwa mungu pembeni na neno la mungu yao bibriyani, anasema ni ubatili na ni upuzi vitu vifaa sa, na upuzi na na tulikuwa kwenye ondoa kwanza tatu kuna kwenye kwanza moja kumi na tisa kwa kusoma sim nyingi, lakini ni kusoma moja tatu, sarafu na tasa ma, kwanza moja, tana, sama, kwa kuwa imeandikwa Nitaiharibu hekima yao wenye hekima Na akili zao wenye akili Nitazikata Enwa mungu ni nasema Ukisha weka mbele akili zako Ndiwa ya maisha unasikia Ya uzungumi uzungumi uzungumi Nasema akili hizo mungu wana zikata Nasema mungu wakisha zikata Wana haribikiwa Wanaume wanaanza kuona. Apo mungu wakata ja wakataa. Nani alishawahi kuona wa nyama? Wa ya ndio yameoana. Lakini binadamu anaenda na haribika kuliko wanyama. Yani ana wananyama, wanakuwa kama nebu kadeneza nebu kadeneza alipojitukuza na ufahamu wake na utajiri waki na nguvu zake, unasema nitakufanya uende uwe nusu mmea, nusu nyama kwa muda wa majira saba. wakao takavu mpokini Mungu utarudishwa kwenye kiti chako unashushwa unaondolewa ufahamu wao wamee nchi ambayo ushoga una mpaka mea na nani anasimama nao na, na, na anakuwa mmoja wao alafu akitoka pale wanataka kutuambia wanaenda maasi wanafanya nini wale watu ni akira ambazo Mungu amezikataa kazikata kabisa Kami. eh Una guta mwanamke kavaa ka, ka, ka shera na mwanamke mwezake wamevaa shera yetu wako mbele ya mwanamke mwingine eti no mchungaji anawafungisha ndoa wote shera mbili Hapo Mungu hajaakataa kweli Hakakataa sio kidogo Na nitakuja kufika huko Hem tuone katika vipengele za kwanza akili ujuzi teknolojia elimu Bira mungu ni ubatili, hiyo ni kwenye chakwazo. M somene, iki tuturishoma kwenye somo la diana, tu tunasoma tu na soma zabuli mlanguo a pili, tuturishoma unsele turudi dire, kini na soma yana karbiana, kini yana yanaleta ufamu tu kabisa, au yana kiasi soma kina moja lina kufunisi kumi. Kitu kine kine yakinu kwa undani za hito fautofauti. Anazewa mazo kumina moja. Tatu paka nane sikiriza. Emuangalia watu mbao wakiriza wa munga mezikata. Mazo kumina moja tatu anasema hitu. Wakambiana haya natufanya matofali. Tukayachome moto walikuwa na Matofali. badala ya mawe na lami badala ya chokaa wakasema haya na tuijenge tujenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni wazungu wanataka kupanda mpaka kwenye sayali za Mungu na kujaribu kufika mpaka mbinguni Awatu watu wa watu wa, wa shinari hawa Wababeli hawa maana na hiyo hiyo duniani ni, ni roho yurewe Kujabu kumpinga mungu wa mungu wa mungu wa mifanya hiki wajana sii tokeze mbele minguni tu titokeze mbila atat, atatone tushafika tumeka tume sebleni kwa ata e. Kwa kilizao Wakaambiana haya na tufanya matofali, tukachome moto Kusari wanema wakasema haya na tujengie mji na mnara Na kilelechake kifika minguni Tujifanyie jina Ili tusipate kutuanyika usoni pa dun, Nchi yote Bwana akashuka hili aone mji na mnara walio kuwa waki ujenga wanadamu Nuna watu, watu wako na mungu wako kwa mipango mioja na mungu Yani wanadamu wanaendelea na mungu wazio Eh, wana kama nasikia nyundo nyundo, hii mtuende tukangali Kuwena kucheka nakuta, mnara unapanda, unakaribia, unahenda kwa hatu Bwana akasema tazama watu hawa ni taifa moja na ruga yao ni moja Na haya ndiyo wanawe anza kuyafaya Kwa ya wamee, leo hii kuna ruga moja na, taifa, na dunia moja Chini ya hitu netuwa moja wa mataifa na mungano wa mataifa. Na ningu ni moja. Hitu nionwa kunye somo la jana. Zaidi. Mbana kasema tazama na watu. Watu wanitaifa moja na ninguya yao ni moja. Na haya ndio wanayo anza kuyafanya. Wala sasa hawata zuriwa neno. Walio nano kus, kusudua kulifanya. Misana saba. Haya na huko. Tuachafuria usemi wao, ili Iri wasisikilizane maneno yao. Wao kwa wao. Basi bana kaa. akawa tawanya kutoka huko waene usoni pa inchi wakaacha kujenga ule mji mpango wao Mungu akaubatilisha huko niko kukataki zao sema futika Tawanyika ondoke hapa mara moja akawa tawanya ni nyerio ungana zaidi ambo kwa akilizao wanadamu wanajenga bila Mungu hata kujua ila sema sisi ni watu na kazi pamoja na Kristo nataka tufanye mimi vitu ambavyo Kristo kavikia tiki kavithibitisha eh saa 9 saa 9 sikiliza watu wanaojaribu kutumia akili zao wakajenga minara yao wakajenga mananima roboti yao Mungu Tutafika kwenye pengera ghadha Isa ya tisa nasema Mstari ule wa Mstari wa kumi nasema ya nasema Matofali yameanguka, Lakini sisi tutajenga kwa mawe Yalio chongwa. Mikuyu imekatwa ime Lakini sisi tutaweka miirezi badala yake Kwa sababu hiyo Mwana ata wainua adui wa rezi ni watu ambao walikuwa wana nyauhabi walikuwa kama pisana ruga na mu kama leo wa kristo wendele pishana ruga na. Ah jamaa kiki mu kama katunyima tukio tunamatofali kama labda katunyima mvua ya ya kuweza kupata maji na na kuya finyanga ile ya kwa tatua basi tutatumia mali. E Je kwa tuna mikuyu miti midhaifu dhaifu nyumba zetu labda Mungu analeta tetemeko sasa badala yake leo hii nashikia Japani kule wanapigwa na tetemeko na Mungu sana ni like baada ya kidogo eh wako wanafikiria kujenga nyumba mbazo tetemeko likipiga zile nyumba zina paa juu hey, eh dunia inatetemeka wakiona imetulia wanashusha nyumba yao eh hey. Nikujaribu lakini wanagombana nini na Mungu? Ni kwamba tu wamekataa. Wamekataa maelekezo yake. Eh? Ndio. Ayah Mi mikuu imegoma eh si totumia mielezi. Matovali si anayapasua hizo weka mbao. Kama wanajaribu pois o homem, hiki tuico há até catigo família, uma puta menampa que é uma shinano, o que é que aí que é a nossa mãe que é aí tu, o que é que aí que a minha mãe que é aí tu, tu é o meu já já não, já o tu na Wa kumina tanu. Yoni onoke na nini? Na msari kani? Tatu, na sita. Sindio. Tumaini bada kwa mwwe wako hote. Wala ya kizako. Kutoka kumina tanu. Unao uko mzari mzari. Kono kanao. Lakini. Najua kristo. Kubeba mzari mwini ya siku moja. Wata yote. Shika uole mmoja. Kutoka kumina Nao ni mzuri Mzari wapini wa hande bibili nasema. Kwa Nipo Musa na wana wezre wakamuimbia wana wimbo huu wakisema wa, wa, Wakanena na kusema Ni bwana kwa maana ametukuka sana Farasi na mpana farasi ya baharini bwana ni, ni nguvu zangu na wimbo wangu Na amekuwa mekua wakovu wangu Yeye ni mungu wangu Nami ni tamusifu ni mungu wa baba yangu Nami ni tamtukuza. bwana ni mtu wa vita bwana ni jina lake. magari ya farasi na jeshi lake amewatupa baharini makida yake wale wamezama katika bahari ya shamu vinini vimewafunika walizama vinini kama jiwe inaweza kuendelea mstari mingi mingi tunaona kwamba farao amesimama kwenye na mapenzi yake kwa izrail ni dhaifu ni kama hivi vya afrika mabavu yaani msaada ni bibulia tu peke yake hawana msaada wao tu ni kumlilia mungu na nini mungu akawa. Wana hapa wana kutapa haria shangu hawana chofu hawana mitungi hawana teknolojia ni watumwa hawana chochote sana sana wamebeba vibuyu tu labda na nanina mitungi na niweza kuzama nao unua amsa em wekata raja fimbo ya amsa ika daraja maji akakauka wakavuka faraaza sio bevu kwa wana wana chochote sasa mimi na kuvuka na magari yangu eh Mita, wawa mbita kwa mingumi na kimbia Wazi wama mitumia masaa kumi eh, Minasumia daka kumi na tana Robo saa Haribo fika ndani ya Bahari Kupenye kina harisi Maji yote ya kaja ya kafumi Maji ya magari wala hakuonekana tu Kwa ruga nyingine Kuna watu mbwa mungu wame Wanafuja dama Kuna watu mungu wamekubali Wanamutumainia mungu Kuna watu mbwa mungu wamewakata Eh. Na chota kusema ni kwamba akiri na ujuzi, teknolojia Kati ya farao Na wana waezle nana likuwa na teknolojia Farao, sinio eh, Teknolojia bila mungu kilu, Ni ubatiri yale magari Singe weza kuwasaidia Maroboti na kwena paka Kwenye sayali za mbali na nini Haita saidia Eh Na zi wana mpango kwa kuchota maji ya duniani waperega. Kujaza kwa ni. Siwe atumia ukuo uku. Wanza uku, uku, uku, uku, uku, uku, uku, tena kupamba na kuperega maji kwa soha yapo. He. Eh. Hakuna mbolea. He. Eh. Lakini. Hakitokea kijimsomi cha hapa. Kicho pata kapechi kama mkupo. Kwa mkupo kwa sababu. Ukulijiripia. Ulijikopesho na, wa, na wazungu. Hawa hawa. Anaanza na ye. Kuingia mkumbu umoja. eh He. Sisi. tunha evi evi se se recarregar tu não na cupata na a doido kunai na elim só que não elim na ina iní elim elim ninguém nem conhece o vi akili ujuzi ufahamu huu na hekima na teknolojia nini za sayansi elimu zote bila Mungu ni ubatili tumeona wana wa mali wanaharibikiwa tunaona watu walikuwa na ujuzi kule Babeli walikuwa na ujuzi wa kuweza kujenga mpaka kufika kwa Mungu vitu vyote ufahamu wetu Bila Mungu tunatanguliza mbele ubatili. Nani meumsikia maneno? Ndio, tunatanguliza ubatili, ubatili e mtu na kuomba usitangulize ubatili mbele. Hebu tutoke kwenye lao ubatili tuje katika vitu ambavyo na vina vinavyo, ni vitu vya kidinga ambavyo vina, vinafanywa katika jina la akili ya wanadamu. Ushoga ni ni, ni, ak, ni kutegemea akili zako za, za bila Mungu. Royal repetition Matao kumina tisa. Matao kumina tisa. Kama ukeja hapa, ukasikia joto hapa, uka choka, sana. Nesema ufrahini kwa sababu majina ina yame niko. Matao kumina anasema. Yesu, anasema. Mungu ya na wanadamu anasema aji, tuone. ya 19 anasema hivyo. Saru amni. Akajibu huyo ni Yesu, akawaambia, "Hamkusoma ya kwamba yeye yeye ni nani Mungu? Aliyewaomba mwanzo, aliwaomba mtu mume na mtu mke? Akasema kwa sababu hiyo mtu Atamacha babai na ya atambatana mkewe na hawa Wili watakuwa miri mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja." Kulingana na neno analo Kristo Akiritua katika Biblia Katika umbaji wa mungu baba Katika umbaji wake kwenye Anasema mungu wale ufanya watu wa wili wa matani mmena. Lakini leo hii ndivyo hekima za dunia Za kishoga kwenye, Nenda Mitu mgini nivigumu sana kufisema bila kuona Kuhana ni kuwami Kwenye miji na mataifa ila hao watu Nenda kuna miezi miiru kufika mwezi wa sita Waneta pride man, Mwezi wa <coughs> Kuna hiyo ni chaiki. kiburi lakini hey. Gay pride. Wana Nimwezi mwezi wa kutukuzwa ushoka kuanzia tarehe tarehe 1 mpaka tarehe 30. Na am chini ma, naamini mashirika mengi Yanatakiwa ya punguze kazi kwa sonu mwezi wa mwakumzi Watu kufraia Wamejipa neno linatua gay Neno gay Maana yake kwa lugha ya kingeleza kawaida kabisa Maana ya msingi Kuna ne, maneno yanayana Maneno yanayana naharibu mengini Sikuizu kunasikia frani ya natemea na frani Ni neno ninemana zuri Lakini zamani kutemea ni watu mna ambatana njiani Neno gay. gei mawa watu wa mashoga wanaaita magei luka halisi ni Sodomite. eh kuna kitu cha chaike mixa squeeze wanaitwa wapenzi wa ajensia Ni kajina frani, fulani wapenzi hilo jina ni lenyewe hilo wapenzi Hawa watu wakuwa wako ineta Sodoma ma kwenye usawa dunia wanekuopa pens kwa pens hapo pens kwa mimi hivyo vitu vina na na akili yamana damu na mananyiki kwa mitokana na akili yamuzo. Kabis? Namana nam na na na mafrika na, na, na, na ipokea kama zuzu Jitu jinga jinga. Of course na washukuru baadi Baadhi ya a serikali za mataifa ya Afrika. meio que se quer reisualizar né, meio que se quer mergar bem capaz de a curva ou coa de azeca ou, mas é o que é, não é a tagatika, mas a na Zaire disana, tu casabuti, tu pingué capisa, tu só vai dar o ataque nas semanas de ataque, lá que é nem, se o visulhe, sio maeri keso ambo eh unakuwa stack na taka sio lakini lakini kati ya kama kama sada unapokea unaweka kibindoni a a kata eh najua jamaa ni lakini wazazi washanizuia ndio a kata live live pema mieni ni jukumu lakil la mmoja mzazi na watoto wako na watoto na walezi wote vile mchungaji makanisa kama yapo hapo na, napata gashida sana makanisa ndipo udhaifu wa kwanza unapotokea eh hey. na mamlaka na sheria na kanuni na mabunge hivi vitu vipingwe mpaka mwisho wa dahari kama Tunataka kuwa salama mpaka mwisho. Vipingwe. Istokee wakati wote mambo ya ushoga yakaanza kupewa na wewe wami. Yanaanza kimzamzamza. Juzi juzi tu nimeona mtu mmoja msanii namba 1 Tanzania sisi anaitwa nimpuzi mmoja. Amevasha keki. Elaini zenyoa yashaziva 1 maka kama au 20 nadhani. Sawa. Sasa shetani anaweza kaja kikufesa. akione kama ni kama ni kama ni kama E, mnyama mkali kama simba Aki kufesi akaona huko thabiti anasubiria na kuja wakati wa giza ndio no e, anatumia ana, akiona sheria zenu ziko thabiti na nini anaingia ana Anapitisha kwenye maimani makalisani nawe hiu kanisa kubwa la wakatoliki sitaficha Wa, wako katika mchakato wengine bado wanapinga lakini kama papa lao alisha sema utafanya wangu utafanya katika mchakato wakua e, ndo waza mashuka siku wakuzifungisha isiwe siku wakufungisha kufungisha ndo waza kawaida ziwe siku utofao ni nini ni, ni kama ele mtanasema mimi siri kitumoto na kujo mchuzi wako <laughs> keju takila e si kama mnafungisha jumamosi ama mwaweke jumapili jioni ni matatu usiku kizani lakini yote wakati yote tuwe tumeokoka watu waokoa tuwe trompenda sana Mungu atumbeni Mungu kwa ajili tu ya nafsi zetu ushoga upingwe hakila namna ndio salama ya huyu mtu mmeusa mbaye hana Hana hana hana msaada mungu ni mkuu ni mungu a sehemu yote ambapo shonga umeshamiri wengine mimi mungu fufu tika sio wondo na biwe na kusema dam mungu a kasema dami za sodomasi makuaniingizi mepika machoni pang wengine mimi tunazungumza mungu rafraintsina rushwa. ina ubadhirifu ina nini M -m Mungu anaweza akafumba macho Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 37 kuna wakati Mungu anazi. lakini kuna vitu Mungu hata macho vitu hivi vya kutumia akili zao na kuanza kuwa na mashoga ka, yakawa sehemu ya jamii ina mambo mengi ya kusema kwa na hapo sijana kwenye, kwenye, kwenye sura ya mashoga mara Barua imrangua kwaanza si ya siku kwa kona wala stani Of course na na macho gaso doma na doma. Kuto nangaria wanadamu. wakao okay, upande huo watu wenye fahamu zao na akili zao na ujuzi wao wana wana wanatumainia akili zao kuliko Mungu maeneo ambayo leo hii itaonekana kama wanaume kupanana ku, ku, ku, ku, wanaume wenzake inaonekana ni mgunduzi wa, wa kisasa ni u kisasa ni akili mpya Mungu ni hii ya zamani ya Mungu ni ni ni, ni ushaaba ile kitu kimetoa wakati. Haki zinakuja za namna hii. Ngoja ntole kwenye pingili cha tatu. Ha, haki za za utoaji wa mimba ni kutegemea akili na kumpinga Mungu. Biblia inasema Soma hapo. Okay, namba hapa maneno hii nisi asome kwenye Biblia. Ni ya tamu kemu ni katika kitapu cha yanimia mlango wa kwanza. Kusari wa nini mpaka wa tano. Yanimia nasema. Mungu nasema. Namabia yanimia nasema. Tangu si kabla sijakumba tumboni mawazazu wako. Mbabako. Ma Mbabako. Mbabako. Na hali kujua. Nika kutakasa. Nika kutenga. Uwe mhubiri kwa mataifa. Yani mtu, m, m, m, mtu mpaka nakuwa manadamu. Mungu walisha kukua na mpango nae kabla. Emu hey, ni ulize. Mimba inamiezi miwiri. Unaichomoa na unataka kufanya haki kila mtu kinyume na hapo huyo mtu anakuwa kama dikteta mtu mbaya nini na ni, nini ni, ni akili za Mungu ni akili za wanadamu akili za wanadamu Ukiamua basi usibebe hiyo mimba msibebe chanzo mimba Lakini leo hii katika falsafa za kizungu kizunguni wazungu wazunguni uku misho wakwa kuambia taifa kama kama Iceland taifa mwenye tukutu kwenye kwenye na watu wajafika atalakini siku ya jumatana uwefanyo siku maalumu ya watu kuto, kusu, kuto kubuguziwa kama uwekwa kazini labia unakamibakaa kwa unini unataka kwenye kwa chomoa ni siku maalumu wala huwomi ghusi na usipo onekana hawa kuhulizi ni kia jumatana mchato na ole wako kitokeo starii Ikatae labda lábla ni ni crine que é o kutoa mi o mimo. Quero vos na hora da coendesa, o toa é o amigo. Vale tipo? Olá amigo, como é que anasema Paulo, lá wa o a quase. Se não é Lakini Mnguenga aljua ka kabla, kabla sija ummbwa katika tumbo la mama yangu akanitenga alipoona sababu ya kumdhihirisha mwanae kwangu. akisema kwamba mungu hatutambui pale tunapokuwa tumezaliwa au tukiwa tueshaanza kupiga mateke matumboni mwa wazazi we. Uh -uh. anatuambua mapema kabla hatuja ummbwa. Hata ukitoa hii Hata kama ni mba siku saba Kiki moja Ume muuzi mungu Ni sio lakini siyo akilizamo Hei mtuende katika kipengeli kingi Uzazi wa mpango ni kuzitegemea akilizako na kumkatamo Kwa sema ushoga Tukasema twaji mimba tukasema hivi na wazazi na wazazi wampangu na aina na nini na uaji wa mimba vinavyo mmoja hapo ni pamoja na gusto nyawari pamoja na kuziwekea mazingira mabapo zikikaa pa zinakosa pako kazi na kukutana na hormone ambazo za kawaida zinakutana na na viuma kama kopa eh ili kuzidi zikose bakwazi zenyewe zijiondokee eh Biblia inasema katika kitabu cha mlango wa kwanza Mapema kabisa kwenye mbaju wa mungu Mungu anasema kwa msera wa shina Bina msera wa shina nane Anawambi, Anasema kwa wabali za wanyama Na hata mimea Alisema Kila mimea ulete uzae Kwa kadiri ya inayaki Haka sema na wanyama wa ungezeke Na wanadama asema wazae na kuungezeke Wanadamu mleo hi. leo hii Leo juzi, juzi mesikia msomi moja Sita mtaja na ne, wawapi Lakini wahumumu E eh, kama Tanzania ina, inataka ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, kuendelea lazima tuimarishe tu, tu mbinu zetu em, em, em, mipango yetu ya kudhibiti ongezeko la watu maana kutoa mimba na kuzuia uzazi na kuweka mipaniki hizi. Mi Ushaf anajina la Kikristo Ipune nanasema katika Zabuli ya miyamonja 27, ustari watatu mpaka watano. Nanasema, watoto ni thawabu kutoka kwa mungu. Mungu wanasema ni thawabu, thawabu ni kama zawadi, ni kama, kitu chema mungu wanachotupa, mana njiki thawabu natoka kwa mungu. Wanadamu anasema, ipangwa yetu ni kuzipinga. Awatu wanakiri moja na mungu wawo. No, no. haiwezekani aliese kutakuwa si kuna kitu sikielewe. Ni nasema alikuwa anasema zamani wakati dunia haijawa na watu wengi wao mwambie si, niwahi kutoa statistics au takwimu za mataifa mengi duniani hebu tafuta chukua mataifa makubwa Afrika kama Algeria na Congo hata nje kama Tanzania mahali ambao anakaribia na watu Hayafiki asilimia kumi mpaka ishirini na tatu Ishirini Masimu yako waz Yanafuga wanyama Wale wanyama anakuja kula watu Haki za watoto Haki za wanawake Mifumo inaitwa feminism eh, Haki sawa ni ni kustegemea maeneo machache mwana leo hiyo kama Ulaya mwana mtoto akiamua anaanza kaenda kwa ambacho kuna marekani Special commission for protection wanakuja huwezo wana, kujiona ni kama wanapokuja wanaanza kuja wa, wa, wa, watu wakaguzwa kichu kichochete wanakuja wanaingia kokoko wanaingia ko, ko, wazazi ingia ndani wanatoa mtoto nywe ana kana ehe tuambie ulishakupigwa na mzazi wako ehe ndio ehe alikupigwa mara ngapi ulikuwa na hiyo kesho haipiki wiki naitwa kizimba Toto na uweza kwenye kumishitaki mzazi kwa mba haja mfanya kitu wana chupari kwa kwa nakitaka hey. Na na na Ana za kaisi kwa mba hizo ni, ni vitu vizuri Vinafupendeza mungu <tipa> Sedani na haitakuwa Vina nsewa katika Isa ya maineo katha katha Hamda ah, umesha Isha Na mimi sipele kwenye la sana Lakini wanya nikuisa same church Isa ya ni misa, Isa ya tatu Isaa 3 Isaa 3 Sama Isaa 3 Isaa 3 Isaa 3 saa 3 Isaa Nami Nita watoto wa miliki Na watoto wachanga kuwa tawala Hala maana Mungu anasema Nitafika semu frali Simu mataku ni sikia Muna tumia hey, Mimi watoto eni watakuwa Watawala weni Watakuwa, mitakuwa, mitakuwa ni wa tukoana wenyi mamla ni nini tuko? ni wapangaji katika nini basi? Namsero wakumi na mbi na nasi ya mbi katika habari za watu wangu, watu walopotokea na wasim. Watoto ndio wanawaonea na wanawa ndio wanawa tawara. Eni watu angu wakwakungoza wakosea wana hiari bunge ya mapito ya. hivi vitu na utasino haki za sawa haki za watoto haki za nini ni mapenzi ya manadamu hayapu katika bibiria nimesoma ya ustari utanya kwenyeza tufanya soma wa ajunga pili nani sewa kufanya soma wa ajunga pili e, e, e, emi tusome mwanzo mwango watatu niko na nafunga wanamaliza mlango watatu bibiria nasema emu watu uliza aliasema umu ustari ini mungu baba nasema himu hapo mlango wa tatu anasema hivi Aka mama mia wanawake hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utumbo utazaa toto mmeo, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala huko anasema wanaume ndio watapoa mtawala kana kwamba anakuambia hapana ni kinyume ni akili zao hii dawa hii kasau ni vizuri inaweza kuvutia vutia kwa kwa mieo iliyopotoka lakini kitoriicho adhimisha mungu hata kama kita kitakuja ka kionekana ni kizuri kiasi takwa que me conheva, trabalha que me conheva, não mané no mengine camari, não ni ni magunduzi, ni ano Mubini, mlangu wa kumi, mlangu wa saba, mstari, wa yashina, tisa. Mungu wa memuumba mwanadamu, lakini mwanadamu amefanya magunduzi mengi. Mwanadamu mukamilifu, lakini mwanadamu haka jigundulia mambo mengi. Nambayo ya konjia ya mapenzi ya mungu. Yoto meona somu wa renano sema, ungezo kusema, wa na akili zao, na sisi wengine na biblia zao. wazungu na, na kili zao wa Afrika na Biblia zao. E, wale watoto wa Afrika wanewe shika Biblia na wakizungu wakawa wana pambana na umeme na gani na elektroni waache iwe hivyo wa hivu mina kwa shawa nye Biblia wameshika kilichobora. Mungu baba takushukuka kili ya neno hili jina lakoli tukutwe balikiwe tunoma baraka zako zika na sisi hadi utakapo kutara wakati mungine na upo utakopa na supia mungu. Ketika na bapa na Amin.